Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» Книга п'ята «Вовки каль'ї» Розділ сьомий Тодеш «Один. Сірі коні!» – сказав Едді. «Еге ж!» – кивнув Роланд. «П'ятдесят чи шістдесят вовків, і всі як один на сірих конях». Так вони сказали. «І ніхто навіть не допустив думки, що це чудосія. задумливо промовив Едді. «Ні, схоже, їх це не здивувало». Адже це чудосія, правда? Шістдесят, сімдесят коней і всі однакової масті. А вже ж чудосія. Ці люди з самі вирощують коней. Еге. Навіть нам конячок привели. Едді, якому в житті не доводилося сидіти верхи, подумки порадів, що в нього є час морально підготуватися до цього випробування, але вголос цього не сказав ж, їх прив'язали з іншого боку пагорба. Ти впевнений? Я відчув їхній запах. Думаю, ними опікується робот. Чому тоді ці люди сприймають 50-60 коней однакової масті як належне? Тому що насправді вони не думають про вовків і все, що з ними пов'язано. Напевно, всю свою розумову енергію вони витрачають на те, щоб боятися. Едді висвистав п'ять нот, які ледь-ледь не дотягували до мелодії, і сказав. «Сірі коні!» Роланд кивнув. «Сірі коні!» Вони подивилися один на одного і розсміялися. Едді обожнював, коли Роланд сміявся. Його сміх був сухий і неприємний, як крик тих велетенських птахів, що їх він називав Расті. Але Едді все одно його обожнював. Можливо, лише тому, що Роланд так рідко сміявся. День хилився до вечора. Хмари потоншали, і тепер крізь них прозирала бліда-блакить. Оверголцерів загін повернувся до свого табору. Сюзанна і Джейк вирушили лісовою дорогою набрати ще пундець. Після грандіозного обіду вони були такі ситі, що не хотіли нічого важчого за ягоди. Едді сидів на колоді і різбив. Близько нього сидів Роланд, розклавши перед собою на оленячій шкірі всю їхню зброю в розібраному вигляді. Він по черзі змащував усі деталі, підносячи кожен замок, барабан і ствол до світла останнє інспектуючи їх перед тим, як відкласти в бік для збирання. «Ти сказав їм, що від них уже нічого не залежить», – порушив мовчанку Едді. «Але вони зрозуміли не більше, ніж усе те діло з сірими конями. А ти не пояснив допуття?» Це б їх лише засмутило. У Гіладі любили казати «Не буде лихо, поки спить тихо». «Ага». А в Брукліні ще казали, із замшової куртки шмарклю так просто не зітреш. Він підняв угору предмет, над яким працював. «То має бути дзига», – подумав Роланд. «Дитяча іграшка». І знову в його підсвідомості заворушилася тривожна думка про те, чи багато Едді насправді знає про жінку, з якою лягає щоночі. «Про жінок». Якщо ти вирішиш, що ми спроможні їм допомогти, то ми будемо змушені їм допомогти. Адже саме так вчинив би відважний Ельт, а? Ага. Так. А якщо ніхто з них не схоче воювати разом з нами, ми воюватимемо самі? Щодо цього я не хвилююся, сказав Роланд, тримаючи в руці блюдечко, повне світлого і прозорого рушничного мастила вмочив у нього кутик замшевої ганчірки, узяв пружинний затискач Джейкового Рюгера і заходився його чистити. «Тіан Джефордс точно виступить на нашому боці. І я впевнений, що в нього є один чи двоє друзів, які вчинять так само. Хай там що вирішать їхні збори. В крайньому разі є ще його дружина». «А якщо їх обох уб'ють, що буде з їхніми дітьми? Їх п'ятеро. А ще, здається, є якийсь стариган? Дідо. Вони за ним доглядають». Роланд знизав плечима. Кілька місяців тому Гедді помилково перейняв би цей жест разом з виразом стегльцевого обличчя, геть позбавленого емоцій, за байдужість. Але тепер він знав більше. Роланд так само був залежний від своїх правил і традицій, як Едді колись від героїну. «А що, як ті вовки вб'ють нас у цьому задрипаному селі?» – спитав Едді. «Якою буде твоя остання думка?» «Не віриться, що я був таким поцом, коли відмовився від шансу дістатися темної вежі заради кубки шмаркатих малих. Чи щось не менш сентиментальне?» «Ми ніколи не наблизимося до темної вежі, навіть на тисячу миль, «Якщо наш шлях буде неправедним», – промовив Роланд. «Скажеш, ти цього не відчуваєш?» Едді не міг цього сказати, бо відчував. А ще в ньому прокинулося якесь жагуче бажання воювати. Знову запраглося битви. Схотілося взяти кількох вовків, ким би вони не були, в приціл одного з великих Роландових револьверів. Не було сенсу дурити себе. Він хотів зняти кілька скальпів. Чи вовчих масок. Що тебе турбує насправді, Едді? Краще скажи це, поки ми наодинці. Стрільцеві губи викривилися в тонкій посмішці. Кажи, прошу. Це так помітно? Стрілець мовчки пересмикнув плечима і став чекати. Едді замислився. Питання було не з легких. Перед ним він почувався розгубленим і незграбним, як тоді, коли мав вирізбити з дерева ключ, що відмикав двері, крізь які Джейк Чемберс повинен був прийти до їхнього світу. Тільки тоді над ним нависав привид старшого брата. Генрі нашіптував йому в підсвідомості, що він не здара. Завжди таким був і завжди таким залишиться. Тепер місце Генрі посіла неосяжність того, про що питав Роланд. Тому що його турбувало все. Все було неправильно. Геть усе. Чи, можливо, неправильно це – це стовідсотково неправильне слово. Адже з іншого боку, все здавалося аж занадто правильним. Надто досконалим. Надто… Ах. Прогарчав Едді, взявся руками за голову і боляче смикнув себе за волосся. «Я не знаю, як це пояснити». Тоді скажи перше слово, яке спадає тобі на думку, не вагаючись. «Дев'ятнадцять», – сказав Едді. «Усе це діло з дев'ятнадцятіло». Він опустився спиною на пахучу лісову підстилку. Заплющив очі і подригав ногами, наче вередлива дитина, яку тіпає від злості. І подумав, можливо, вбивство парочки вовків розставить усе на місця. А раптом це все, що для цього потрібно. Два. Роланд дав йому хвилину на роздуми. Потім спитав. «Тобі вже ліпше?» «Едді сів». «Здається, так». Злегка всміхнувшись, Роланд кивнув. «То, може, спробуєш пояснити? Якщо не зможеш, ми облишимо цю тему». Але я навчився поважати твої почуття, Гедді, значно більше, ніж ти думаєш. І якщо ти хочеш висловитися, я послухаю. Його слова були правдою. Спершу стрілець відчував до Едді щось середнє між пересторогою і зневагою, до того, що Роланд вважав слабкістю його вдачі. Повага прийшла лише згодом. Все почалося з кабінету Балазара, де Едді відстрілювався голим. Мало хто зі знайомих Роландові чоловіків був на таке здатен. Він помалу почав усвідомлювати, наскільки Едді був схожий на Кадберта, тоді на монопоїзді Едді діяв звичайдушною винахідливістю, якою Роланд міг лише потай захоплюватися, оскільки йому самому вона була недоступна. Едді Дін володів тим самим даром, що й Кадберт Олгут, відчуттям смішного яке завжди дивувало і часом дратувало. Його також навідували глибинні спалахи інтуїції, як колись Алана Джонса. Втім, насправді, Едді не був схожий на жодного з давніх Роландових друзів. Часом він був слабкий і егоцентричний, але мав у собі глибинні запаси відваги та її рідної сестри, яку сам Едді часом називав «мужністю». Але зараз Роланд хотів заторкнути його інтуїцію. «Добре», – сказав Едді. «Не перебивай мене. Ні про що не запитуй. Просто слухай». Роланд кивнув і подумки загадав, щоб Сюзанна і Джейк повернулися нескоро. «Я дивлюся в небо, туди, де зараз проміжок між хмарами, і бачу число 19, виведене синім». Роланд поглянув угору. І так, число справді було там. Він також його бачив. А ще бачив хмару, схожу на черепаху. І другу дірку, подібну до накритого фургона, в тому місці, де хмари тоншали. Дивлюся на дерева, бачу дев'ятнадцять. У багаття, і там дев'ятнадцять. Імена складаються з дев'ятнадцяти літер, як у Оверголсера і Калагена. І це лише те, що я можу вимовити» що можу побачити і осягнути розумом». Едді говорив надзвичайно швидко, дивлячись Роландові просто у вічі. «Є ще одне. Це стосується Тодишу. Знаю, що ви вважаєте буцімто мені все нагадує про ті часи, коли я ширявся. І, можливо, так і є. Але, Роланде, Тодиш дуже схожий на кайф від наркотика». Про такі речі Едді завжди розмовляв з ним, Таким тоном, наче Роланд за все своє довге життя ніколи не вживав нічого міцнішого за граф. А це було дуже далеко від правди. Іншим разом він нагадає Едді про це, але не зараз. «Саме перебування тут, у твоєму світі, подібне до тодишу. Тому що... Чорт, як же це важко! Роланде, тому що тут усе реальне і нереальне водночас». Роланд хотів було нагадати Едді, що це вже не його світ. Для нього кінцем серединного світу і початком усіх таємниць, що лежали за його межами, стало місто Лад. Але знову вирішив тримати рота на замку. Едді набрав у меню глиці, згрібши пахучі голки і залишивши на землі п'ять чорних слідів, відбиток руки. «Усе реальне», – сказав він. Я це відчуваю, і на запах також. Він підніс пригорщу глиці до рота і торкнувся колючок язиком. На смак я це теж можу відчути. Та водночас усе якесь несправжнє, як цифра дев'ятнадцять у вогні, чи та хмара в небі, схожа на черепаху. Ти розумієш, про що я? Чудово розумію, пробурмотів Роланд. Люди реальні, ти... Сюзанна, Джейк, той тип гешер, який викрав Джейка, оверголсер зі слайтменами, Але те, в який спосіб тут вигулькують різні штуки з мого світу, оце вже нереально. Це і нерозумно, і нелогічно. Але не про те мені зараз йдеться. Це все не насправді. От що мене турбує. Чому люди тут співають «Гей Джуд»? Я не знаю. Той ведмідь Кіборг Шардик. Звідки мені відомо це ім'я? І чому воно нагадує про кроликів? Уся ця трахомудія з чарівником Крейнеос, Роланда. Я не маю жодних сумнівів, що все це сталося з нами насправді. Але водночас мені видається, що цього не було. Таке відчуття, що це тодіш, Як дев'ятнадцять. І що відбувається після Зеленого палацу? Ми потрапляємо до лісу, як Ганзелі Гретель. Знаходимо дорогу, якою можна йти. Ягоди-пундиці, які можна збирати. Цивілізації настав гаплик. Усе в світі розладналося. Так ти нам сказав. Ми на власні очі бачили це владі. Тільки знаєш що? Ти помилився. Так вам, придурки. Едді коротко розсміявся. Сміх вийшов різким і нездоровим. Відгортаючи злоба волосся, він лишив на ньому темний слід від лісової землі. Прикол у тому, що тут, за мільярд миль від великого ніщо, ми знаходимо селище, що ніби зійшло зі сторінок книжки з казками. Цивілізоване, пристойне, населене людьми, які здаються тобі знайомими. Нехай не всі вони симпатичні. Верголсор дещо неприємний тип. Але все одно в тебе таке відчуття, ніби ти їх звідкись знаєш. І в цьому Едді має рацію, подумав Роланд. Він ще не бачив калії Беринстерджес, а вона вже нагадувала йому Меджес. У певному сенсі це можна було зрозуміти. Селища в усьому світі, де займалися сільським господарством і розводили худобу, були подібні одна до одного. Але з іншого боку це з біса теревожило. Взяти, наприклад, те сомбреро, що його носив Слайтмен. Чи можливо, щоб тут, за тисячі миль від Меджесу, Чоловіки носили такі самі берелі. Такої можливості він не відкидав. Але чому тоді слайдменове сомбреро так нагадувало Роландові капелюх Мігеля, старого конюха з будинку на набережній в Меджесі? Чи то були лише ігри його уяви? Про це можна не турбуватися. Едді каже, що уяви в мене нема, подумав він. «У книжково-казкового селища є казкова проблема», – вів далі Едді. «Тож книжково-казкові люди звертаються до кубки кіношних героїв, щоб ті врятували їх від казкових негідників. Я знаю, що це все насправді. Найпевніше, люди вмиратимуть і проліться справжня кров. І крики будуть справжніми. І сльози, коли все скінчиться. Але водночас є в цьому всьому щось таке, від чого все навколо здається лише сценічними декораціями у виставі? «А, Нью-Йорк», – спитав Роланд. «Які відчуття ти мав щодо нього?» «Те саме», – відповів Едді. «Ти сам подумай. Після того, як Джейк забрав Чарлі Чухчуха і загадки, на столику залишилося 19 книжок. А тоді з усіх бандюків у Нью-Йорку в книгарні з'являється саме Балазар. Той мудак. Так-так-так, весело загукала Сюзанна за їхніми спинами. Хлопці, не лихословте. Джейк штовхав її візок, а в її пелені було повно пундець. Обоє виглядали задоволеними і радісними. Роланд зрозумів, що почасти це завдяки тому, що вдень вони досхочу наїлися. «Часом це відчуття нереальності щезає», – мовив Роланд до Еді. Це не зовсім нереальність, Роланде. Це не бійся називати речі своїми іменами. Іноді воно зникає. Правда ж? Так, сказав Едді, коли я з нею. Він підійшов до неї, нахилився, поцілував, а за ними стривожено споглядав Роланд Три. Сутеніло вони сиділи довкола багаття і дивилися, як помалу тьмяніє світло дня, жалюгідні дещиці апетиту, на які вони спромоглися, легко вгамували пундицями, що їх назбирала Сюзанна з Джейком. Роланд увесь вечір перебував у роздумах про щось, що сказав йому слайтмен, і, здавалося, поринув в них небезпечно глибоко. Врешті решт він відклав убік пундицю ледь надкушену. І сказав, «Де хто з нас може вночі зустрітися в Нью-Йорку? Чи навіть ми усі?» «Надіюся, цього разу я піду з вами», – докинула Сюзанна. «Це вже як Ка схоче», – незворушно відповів Роланд. «Важливо, щоб ви трималися разом. Якщо в подорож вирушить лише один, найпевніше то будеш ти, Едді». Якщо лише один вирушить у подорож, він чи вона має залишатися в одному й тому самому місці, поки не почує передзвін дзвіночків. — Каммен, — сказав Едді, — так їх назвав Енді. Усім зрозуміло. Вони закивали, але, дивлячись у їхнє обличчя, Роланд збагнув, що кожне – Подумки зберігало за собою право вирішувати, що робити, коли настане час. Все залежатиме від обставин, що зрештою було мудро. Або вони були стрільцями, або ними не були. І Порснув зі сміху, здивувавши сам себе. «Що смішного?» – поцікавився Джейк. Просто подумав, що за довге життя можна здибати чимало дивних попутників, пояснив Роланд. Якщо ти про нас, то знаєш що, Роланде, я не сказав би, що ти сам такий уже норман нормуль. Мабуть так, якщо утуди ж підемо гортом, разом або вдвох чи в трьох, то треба взятися за руки, коли почуємо дзвіночки. — Енді казав, що ми маємо зосередитися одне на одному, — додав Едді, — щоб не загубитися. Раптом, неабияк усіх здивувавши, Сюзанна заспівала. Роландові цей спів нагадав хор галерних рабів. Радше не пісню, а речитатив, призначений для того, щоб його викрикувати, строфу за строфою. Втім, навіть без наспіву її голос був достатньо мелодійним. «Діти, коли зачуєте музику кларнета, діти, коли зачуєте музику флейти, діти, коли зачуєте музику тамбурина, вклоняйтеся і славте і ідола!» «Що це?» «Пісню, яку співали у полі», – пояснила вона. «Напевно, мої діди-прадіди виводили її, коли збирали бавовну старого маси. Але часи змінюються», – вона всміхнулася. Перше я почула її в кав'ярні в Грінвіч-Віллідж ще 1962 року, а співав її білошкірий блюзовий шаутер Дейв Ван Ронг. «Мабуть, Арон Діпно теж там був», – видихнув Джейк. «Чорт, закладаюся, що він сидів за сусіднім столиком». Спантеличена Сюзанна обернулася до нього. «Чому ти так думаєш, зайчику? Бо він підслухав, як Кельвін Тауер сказав, що цей Діпно вештався у віліч відколи... Що він сказав Джейку? Втрутився Едді. Не у віліч, а на Блікер-стрит, підсміюючись виправив Джейк. Містер Тауер сказав, що містер Діпно тинявся на Блікер-стрит раніше, ніж Боб Ділан навчився брати на своєму Хонері якісь ноти, крім відкритої соль. Хонер, то, мабуть, губна гармоніка. Так і є, сказав Едді. Звісно, я не готовий закластися на мільйон, що Джейків здогад правда, але мені це видається вірогідним. Думаю, діпно там був. Знаєте, я навіть не здивувався б, якби мені сказали, що барменом тоді був Джек Андуліні, тому що в країні 19 інакше й бути не може. Хай там як, ті з вас, хто перетне межу, нехай тримаються разом, підсумував Роланд. У жодному разі не відходьте далі, ніж на відстань простягнутої руки. «Думаю, мене з вами не буде», – сказав Джейк. «Чому ти так кажеш, Джейку?» – здивувався Стрілець. «Тому що я не засну. Я надто схвильований». Але зрештою поснули всі. Чотири. Він знає, що це сон. І щодо нього спричинилася слайдменова побіжна ремарка. Але він не може з нього виборсатися. «Завжди шукайте потаємні двері!» – навчав їх Корт. Але якщо в цьому сні був чорний хід, то Роланд усе одно не міг його знайти. «Я чув про Ярихонський пагорб та і інших кривавих вигадок наслухався», – сказав Айзенгартів головний робітник. Тільки для Роланда Ярихонський пагорб вигадкою не був. Навпаки. Він був там. То був кінець для них. Кінець цілого світу. День задушливо-спекотний. Сонце доходить зеніту і спиняється в ньому. Наче непорушним став сам час. Перед ним стелиться довге поле, всіяне сіро-чорними кам'яними колосами напівзруйнованими від вітру й століть статуями, що їх залишили люди, які вже давно зникли з лиця землі. Солдати Грісома невблаганно насуваються, маневруючи між скульптурами. А Роланд і ті кілька людей, що з ним лишилися, відстрілюються, відступаючи схилом у гору. Гуркіт пострілів не стихає ні на мить, Кулі черкають об кам'яні лиця пронизливим контрапунктом, що западає в їхні голови, як кровожерне дзищання москітів. Джеймі Деккурі вбив снайпер. Чи Грісомів син з орленим зором, чи сам Грісом. Смерть Алана була жахливішою. За ніч до вирішального бою його застрелили в темряві двоє його найкращих друзів. Помилково. Фатальна невиправна помилка, без шансів на порятунок. Колона Де Мюле втрапила в засідку біля крайових скель, усіх перебили. Алан повернувся після опівночі, щоб сказати їм Роландові й Катберту гуркіт їхніх револьверів, і коли Алан викрикнув їхні імена, вони вже на вершині відступати далі нікуди. За їхніми спинами на схід тягнеться крихке глинисте урвище до солі. До того, що за п'ять сотень миль південніше називається Чистим морем. На захід – пагорб з кам'яними бовванами і військо Грісома, що з криками йде у наступ. Роланд і його люди самі вбили сотні солдатів, але лишається ще дві тисячі, щонайменше. Дві тисячі розфарбованих у синя, перекошених от крику облич. Дехто озброєний револьверами, дехто арбалетами. Дві тисячі протидюжини. Це все, що від них лишилося. Тут, на верхівці Ярихонського пагорба, під розпеченим небом. Джеймі мертвий, Алан мертвий. Загинув від куль, випущених з револьверів його найкращих друзів. Флегматичний, надійний Алан, який міг би їхати далі для власної безпеки, але вирішив цього не робити. І в Кадберта стріляли. Скільки разів? П'ять? Шість? Його сорочка просякла багрянцем і прилипла до шкіри. Одна половина обличчя була в суціль залята кров'ю, Око на тій половині незряче випиналося над щокою, але в нього ще був Роландів ріг, той, у який за легендами сурмив Артур Ельт, і він не хоче його віддавати. «Бо я граю на ньому краще, ніж ти», – сміючись, каже він Роландові. «Забереш, коли я помру. Не забудь забрати Роланда, це ж твоя власність». Кадберт Олгут, який колись в'їхав до бароні Меджес із грачуним черепом на луці сідла. «Вартовий!» – називав його Кадберт і розмовляв з ним як з живим, бо так йому хотілося. Іноді він доводив Роланда до сказу своєю нерозважністю. І ось він тепер під пекучим сонцем на силу переставляє ноги, бредучи до нього з револьвером, з якого корить димок у одній руці» та ельдовим рогом у другій, скривавлений, напівосліплий, майже мертвий. Але він сміється. О, боги, сміється. «Роланде!» – гукає він. «Нас зрадили! Вони переважають чисельністю! Позаду море! Ми заманили їх у пастку! Атакуємо!» І Роланд розуміє, що він має рацію. Якщо вже їхнім пошукам темної вежі судилося обірватися тут, на Ярехонському пагорбі, коли їх зрадив один зі своїх, і налетіли варварські рештки війська Джона Фарсона, то нехай цей кінець буде величним. «Так», – кричить Роланд, – «дуже добре. Ви, що з замку, до мене. До мене, стрільці. Я кажу до мене. Що ж, до стрільців, Роланде, каже Кадберт. То я тут. Ми останні. Роланд дивиться на нього і обіймає під тим мерзосвітним небом. Він відчуває, як горить Кадбертове тіло, його тремтливу слабкість. Берт сміється. Гаразд, хрипким голосом мовить Роланд, оглядаючи жалюгідну жменьку своїх людей. Йдемо у наступ. І помилування не буде. А вже ж, як етим. убиватимемо всіх, каже Кадберт. Навіть якщо вони здадуться. Звісно, погоджується Кадберт і сміється ще гучніше. Навіть якщо кожен із двох тисяч складе зброю. Тоді сурмив той довбаний ріг. Кадберт підносить ріг до скривавлених губ. І що сили сурмить? Востаннє. Бо потім, коли ріг вислизне з його пальців, за хвилину, неважливо, за п'ять хвилин чи десять, у цій останній битві час не має значення. Роланд не підніме його з землі. Охоплений горем і жагою крові, він геть забуде про ельдів ріг. А тепер, друзі, Хайл. Хайл! Луною відгукується остання дюжина вояків під палючим сонцем. Це кінець. Для них, для Гілеаду, для всього. Йому тепер байдуже. На нього напливає стародавня червона лють, суха й звіряча, і затоплює розум. Востанє, думає він, нехай буде так. До мене! волає Роланд з Гілеаду. Вперед, завежу. Завежу! Хитаючись, кричить позаду нього Кадберт. В одній руці він здіймає до неба ельдів ріг, у другий – револьвер. «Полонених не брати!» – пронизливо кричить Роланд. «Полонених не брати!» Вони кидаються вниз на синю лику орду Грісома. Роланд з Кадбертом на чолі. І тієї миті, коли вони пролітають повз перших сіро-чорних ідолів, похилених у високій траві, а довкола свистять списи, стріли з арбалетів і кулі, лунають перші дзвоники. Він на силу витримує красу цієї мелодії. Вона загрожує розірвати його на шматки своєю суворою величю. «Не зараз», – думає він. «О, боги, не зараз! Дайте мені довершити почати. «Довершити разом зі своїм другом і нарешті знайти спокій. Будь ласка». Він тягнеться, щоб узяти Кадберта за руку. на мить відчуває глибкі від крові пальці свого друга там, на Єрихонському пагорбі, де обірвалося його хоробре і веселе життя. А потім відчуття дотику зникає. Чи радше його пальці проходять крізь Бертові? Він падає. Падає. Світ темнішає. Він падає. Дзвоники калатають. Каммен шаленіють. Він падає. Звучить по-гавайському, правда? І він падає. Ярихонський пагорб щезає. Ельдів зникає. Тепер є лише пітьма і червоні літери, що в ній горять. Деякі з них – букви високої мови. І він може прочитати. Це слово... П'ять. Стійте! Хоча Роланд бачив, що люди переходять вулицю, незважаючи на знак. Вони кидали швидкі погляди в бік транспорту і бадьорочим чекували вперед. Якийсь хлопець проскочив під носом у жовтого Тек-Сі. Водій викрутив кермо і розлючено побібікав. Хлопець безстрашно викрикнув щось у відповідь і показав водієві середній палець, потрусивши ним у слід автівці. Роланд зрозумів, що цей жест навряд чи означав побажання довгих днів і приємних ночей. У Нью-Йорку був вечір. Скрізь сновигали люди, але нікого з його катету видно не було. Те, що єдиним з тих, хто тут опиниться, буде він, Роланд, стало повною несподіванкою. Не Едді, а він. Куди в ім'я богів йому тепер йти? І що там робити, якщо раптом дійде? Згадай свою власну пораду, подумав він. Ти сказав їм, якщо опинитися самі, нікуди не йдіть, лишайтеся на місці. Та чи означало це, що він має просто стояти? Він глянув на зелений вуличний знак на розі Другої авеню і 54-ї вулиці. З я, стежечі, як червоний напис «Стійте», змінюється на білий «Ідіть». Отак він стояв і розмірковував, аж поки його не вивів із задуми голос, несамовито високий від радості. «Роланде, Любчику, озирнися, я за тобою». Простісінько позаду. Роланд обернувся, усміхаючись. хоч уже знав, кого там побачить. Хоч як жахливо було знову пережити той день на Ярихонському пагорбі. Та Сюзанна Дін відігнала цей спогад. З розкритими обіймами вона летіла до нього 54-ю вулицею, усміхнена і заплакана від радощів. «Мої ноги!» – щодуху кричала вона. «Мої ноги!» Я знову маю ноги. О, Роланде, дорогенький, хвала людині Ісусу! Мені повернули мої ноги. Чість. Вона кинулася йому в обійми. Розцілувала в щоки, в шию, в лоб, ніс, губи, повторюючи знову і знову. Мої ноги, Роланде, ти бачиш, я ходжу, я бігаю, я маю мої ноги. Хвалити Господа і всіх святих я знову маю ноги. «То тішся ними, Люба», – сказав Роланд. У нього був один старий трюк, чи то пак звичка – переходити на говірку місця, де він перебував. Нині то була говірка Кальї. Напевно, якби він вів більше часу тут, у Нью-Йорку, то невдовзі теж став би показувати середнього пальця на вздогін Тек-Сі. «Але я завжди залишатимусь аутсайдером», – подумав він. Я навіть не можу до ладу вимовити слово «аспірин». Щоразу, коли я намагаюся це зробити, слово виходить не таким, як слід. Вона взяла його за праву руку, навдивовижу, сильно смикнула донизу і притулила до своєї гомілки. «Відчуваєш?» – вимогливо запитала вона. «Мені ж не вважається?» Роланд розсміявся. Хіба це не ти щойно прибігла до мене? Наче в тебе виросли крила, як у рафа. Ти, Сюзанно. Він поклав свою ліву неушкоджену руку на її ліву ногу. Дві ноги, кожна закінчується ступнею. Він посерйознішав. Треба роздобути тобі взувку. Нащо? Це ж сон. Напевно, сон. Він подивився на неї пильним поглядом. І її усмішка поволі згасла. «Ні, не сон?» «Це Тодеш. Ми справді тут фізично. Якщо ти поріжеш ногу, Міє, то завтра, коли отямишся біля вогнища, матимеш поріз». Це ім'я вирвалося в нього майже, але не зовсім, мимохідь. І тепер він чекав, увесь підібравшись, чи вона помітить. Якщо помітить, то він вибачиться і скаже, що перед Тодишем він бачив сон про людину, яку він знав багато років тому. Хоча після Сюзен Дельгадо в його житті була лише одна важлива жінка, і звали її Немія. Але вона не помітила, і Роланд не надто здивувався. Тому що коли задзвонили камен, вона готувалася піти на чергове полювання в подобі Мії, і на відміну від Сюзанни, Мія мала ноги. Вона розкошує у великій залі смачною їжею. Вона розмовляє зі своїми друзями. Вона не поїхала до Моргаузу чи Неморгаузу. І вона має ноги. Тож ця жінка має ноги. Ця жінка поєднує в собі обох жінок, хоча і не підозрює про це. Раптом Роландові дуже захотілося, щоб Едді не з'явився. Він міг відчути різницю, навіть якщо сама Сюзанна її не відчуває. А цього не можна було допускати. Якби в Роланда було три бажання, як у принца знайде в дитячій казці, то зараз вони зводилися б до одного – розібратися з клопотами в калії Беринстержес, поки вагітність Сюзанни, вагітність Мії, не почала впадати у вічі. Розв'язувати обидві проблеми водночас буде важко. Чи навіть неможливо. Вона дивилася на нього, і в її широко розплющених очах було німа питання. Не тому, що він назвав її чужим ім'ям. Просто їй хотілося знати, що вони робитимуть далі. «Це твоє місто. Я б хотів подивитися книгарню і пустир». Він помовчав. «І Троянду. Відведеш мене?» «Ну, як сказати?» – роздернулася вона. «В тому, що це моє місто жодних сумнівів, але друга авеню вже виглядає дещо інакше, ніж тоді, коли Детта їздила на свої злодійські роздобутки до Мейсіс». «Отже, ти не зможеш знайти книгарню і пустир», – розчаровано про те без невіри, – спитав Роланд. «Вони відшукають ці місця». Завжди знайдеться. Та без проблем, відповіла вона. Вулиці ж ті самі. Нью-Йорк – це сітка, Роланде. А перетинають вулиці. Елементарно і просто. Ходімо. Загорівся напис «Стійте». Але Сюзанна, розвернувшись по боках, взяла його за руку, і вони перейшли 54-ту. Вона ступала впевнено, широкими кроками, хоч і була боса. Квартали тут були короткими, але скрізь, куди на кинь оком, були екзотичні крамнички. Роланд нічого не міг із собою вдіяти. Як роззява, зачудовано роздирався навколо, але неуважність не зашкодила йому. Хоч на тортуарах було повно людей, ніхто в них не врізався. Втім, Роланд чув цокіт своїх підборів об асфальт і бачив їхній сюзанної тіні в прямокутниках світла вітрин. Ми майже присутні, подумав він. Якби сила, що перекинула нас сюди, була могутнішою, ми перебували б тут. Та він розумів, що ця сила може стати могутнішою, якщо Калаген мав рацію стосовно тієї речі, що була схована під цеглинами церковної підлоги. В міру їх наближення до містечка та до речі, яка все це спричиняла, Раптом Сюзанна поторсила його за руку, і Роланд зупинився. «Що, ногу поранила?» «Ні», – сказала вона, злякано, як помітив Роланд. «Чому так темно?» «Сюзанна, зараз вечір». Вона роздратовано стиснула його руку. «Бачу, не сліпа. Невже ти...» На мить вона завагалася. «Невже ти не відчуваєш?» І Роланд зрозумів, про що вона говорить. Темряву на Другій авеню важко було назвати справжньою. Стрілець досі не міг збагнути, як ці люди з Нью-Йорка так марнували ті речі, що їх у Гіладі вважали за велику рідкість і цінність. Папір, воду, рафіновану олію, штучне світло. Це світло зараз оточувало їх звідусіль. Сяяли вікна крамниць, хоч переважно зачинені, але їхні вітрини підсвічувалися. Сліпучими вогнями сяяв заклад, де продавали брутерботи, під вивіскою «Блімпіс». А над усім цим лилося помаранчеве світло електричних ламп, що наче просочувало повітря своїми променями. Втім, Сюзанна не помилялася. Попри помаранчеві лампи, в повітрі витала якась чорнота, не би оточуючи пішоходів на цій вулиці. І він згадав, що того дня сказав йому Едді, «Все це діло з дев'ятнадцятіло». Але ця пітьма, що сприймалася радше відчуттями, а не зором, не мала жодного стосунку до дев'ятнадцяти. Щоб зрозуміти, що тут відбувається, треба було відняти шість. І тієї миті Роланд уперше повірив у достовірність слів Калагена. «Чорна тринадцятка», – мовив він. «Що?» «Вона перенесла нас сюди. Відправила у тоди Її ми відчуваємо довкола. Це не те саме, як тоді, коли я мандрував усередині грейпфрута, але схоже». «Відчуття погане», – тихо відказала Сюзанна. «Бо вона сама погана. Чорна тринадцятка найгірша з усіх речей, що досі існують у світі з часів Артура Ельда». Проте чаклунську веселку було створено не тоді. Я впевнений, що вона існувала раніше. «Роланде! Аго, в Роланде! С'юз!» Вони озирнулися на голос. І попри занепокоєння, що охопило його раніше, Роланд полегшено зітхнув, побачивши не лише Едді, а й Джейка та Юка. Їх відділяло півтора кварталу. Едді махав рукою. Сузанна несамовито затрясла рукою у відповідь. Роланд якраз встиг ухопити її за руку, перш ніж вона помчала на зустріч Едді. Вочевидь, саме це вона й збиралася зробити. «Бережи ноги», – нагадав він. «Нам не треба, щоб ти повернулася на той бік із зараженням крові». Дійшли згоди в тому, щоб іти швидкою ходою. Едді та Джейк, обидва взуті, побігли їм на зустріч. Пішоходи розступалися перед ними, не глянувши, навіть не припиняючи розмови. Але придивившись, Роланд помітив, що це не зовсім так. Маленький хлопчик, якому було не більше трьох років, чеберяв ніжками поряд із матір'ю. Жінка нікого не завважала, зате малий широко розплющив оченята і стежив поглядом за Джейком та Едді, коли ті їх оббігали. А тоді простягнув руку, наче хотів погладити юка який діловито дріботів за господарем. Едді обігнав Джейка і першим опинився коло Роланда та Сюзанни. Спершу обійнявши, він відсторонив її від себе на відстань витягнутої руки і подивився на неї. І його погляд, як відзначив про себе Роланд, мало різнився від погляду малюка. «Що скажеш, котику?» – нервово спитала Сюзанна. Наче жінка, що постала перед своїм чоловіком з новою, радикально зміненою зачіскою. — Набагато краще, — сказав Едді. — Я кохаю тебе і без них, але вони, направду, розкішні. Господи, та ти тепер вище за мене. Помітивши, що так і є, Сюзанна розсміялася. Юк понюхав щиколотку, якої ще не було, коли він востаннє бачив цю жінку, і теж засміявся. Сміх вийшов дивним напівгавкотом. Але то таки був сміх. «Гарні ноги, С'юз!» – сказав Джейк, і недбалий тон цього компліменту знову розсмішив Сюзанну. Але хлопчик цього не помітив. Він уже повернувся до Роланда. «Ти хочеш пошукати в книгарні?» «А там є, що подивитися». Джейк спохмурнів. «Взагалі то навряд, вона зачинена». «Якщо в нас ще є час перед поверненням, я хотів би сходити на пустир і побачити троянду. «Не болять?» – спитав Едді, пильно придивляючись до Сюзанни. «Відчуття чудове!» – сміючись відказала вона. «Просто неймовірне!» «Ти наче змінилася!» «Ще пак. вигукнула вона і станцювала босоніж невеличку джику. Відколи вона востаннє танцювала, чимало води спливло тож піднесення, яке вона відчувала, цілком компенсувало брак грації. Тим часом до горту обшарпаних мандрівників, розмахуючи портфелем, наближалася жінка в діловому костюмі. Вже біля них вона раптом рвучко звернула вбік і навіть кілька кроків пройшла проїжджою частиною, аби їх оминути. «А вже ж я змінилася! Я знову маю ноги!» «Як у тій пісні», – сказав її Едді. Ага, Едді обійняв її за талію, але від пильного ока Роланда не сховалося те, що він досі дивився на неї якось запитально. «Як пощастить, то він це облишить», – подумав Роланд. Саме це і зробив Едді. Він поцілував Сюзанну в кути крота і обернувся до Роланда. «То що, хочеш побачити славетний пустир і не менш славетну троянду? Я так само. Джейку, веди нас!» Сім. Джейк повів їх другою авеню, зупинившись лише на мить, щоб вони могли одним оком зазирнути до манхеттенського ресторану «Пожива для розуму». Втім, у цій крамниці ніхто світла не марнував, тож і побачити вони нічого не змогли. Роланд сподівався, що побачить табличку меню, але її на дворі не було. «Мабуть, він щодня її міняє». Сказав Джейк, прочитавши його думки у той буденний спосіб, яким користуються люди, що мають спільний кхев. «Можливо», – кивнув Роланд. Він ще на мить затримався коло вітрини, але не міг нічого роздивитися всередині, крім полиць, що потопали в темряві, кількох столиків і прилавка, про який згадував Джейк. Той, за яким старі сьорбали каву і грали в цього світню версію замків. Нічого не видно. Та дещо відчутно, навіть крізь шибку. Дух відчаю і збитків. Якби то був запах, подумав Роланд, то смерділо б чимось кислим і трохи несвіжим. Поразкою, можливо, хорошими мріями, що так і не проросли. Непоганий важіль впливу для такого, як Енріко Скеля-Балазар. Надивився? Спитав Едді. Так, ходімо.